Magamban beszéltem. Öltözöm a kabinban, az ajtót becsuktam. Az ajtó előtt áll a kabinos, akivel beszélgetésben vagyok. Nagyon szeretek beszélgetni, sohasem mulasztok el egyetlen alkalmat se, ha csak nem lehetetlen. Legszívesebben, s ha ösztönömre hallgatnék, azt tenném, hogy az utcán is megszólítanám a szembejövő ismeretlent. A kabinossal lehet. Tehát az ajtón keresztül beszélgetünk. Hát bizony, vége a nyárnak. Ez már nem az igazi. Maga mivel foglalkozik télen? Moziban leszek jegykezelő az idén. Az szép, nem unalmas foglalkozás. Á, beleszokik az ember. Úgy tessék gondolni, húszor látja az ember ugyanazt. Mindegy az, ha jó a kép. Csak a rossz dolgokat tudjuk meg. Meg lehet unni ugyanazt a parfét és ugyanazt az ananászt minden nap. A kenyeret nem lehet megunni. És megunhatjuk a jó módot a nőt, a pénzt, a beszívott levegőt nem. És nem mondjuk meg a napot, hogy minden reggel egyformán kell fel, mert ezek jó és helyes és tökéletes dolgok. és slágelvarcet meg lehet unni, de lisztrapszódiáit soha nem fele. Eltűnődött a bölcsességen, amit mondtam, vagy nem értette? Talán nincs igazam? Nem felel. Nolám, ennyire meghatottam szavaimmal. Vagy lehetséges, hogy más véleményem van, s innenből nem akarja megmondani? Milyen finom tapintatos ember. Szóval azt hiszi, tévedtem. Nem felel. És ekkor, ahogy csodálkozva kinézek az ajtó fölött, kiderül, miért nem felel. Egyszerűen azért, mert nincs jelen. Elvita valaki, hogy hozzon neki lábvizet. Visszakabom a fejem, köhögök, a torkom köszörülöm, és buzgón kezdem bogozni a cipőmet. Fütyörészek is, úgy teszek magam előtt, mintha nem vettem volna észre semmit. Hiába, nem akadályozhatom meg, hogy a vér lassan az arcomban leszálljon. Ugyan ki előtt a dolgot? A kabinos előtt nem, mert hisz ő nem hallotta, hogy ő nem hallotta, Se ő, se más, nem volt tanulja a komikus jelenetnek. Nincs más, makam előtt restelkedem. Illetve az előtt a valaki előtt, aki mint cenzor ott lakik bennem, egy előkerősködő, pózoló, ficsúr, aki nem hajlandó szobálni velem, ha nem vagyok minden helyzetben fölényes, sőt nevetségesét teszem magam előtte, mint valami dendi, aki orra buki. Ennek a hülyének teszek úgy, mintha a cipőmmel volnék elfoglalva, ahelyett, hogy jót nevetnék saját magamon. Nincs igazam? Talán tévedek, kedves olvasó? Tessék? Nincs. Nem felel. Lehet, hogy az olvasó, míg ezt meséltem neki, éppen egy másik kabin, egy másik cikk előtt áll, és én csak úgy... Bánom is én az őkára, nem az egyém.